Він лежав нерухомо і прислухався, намагаючись опанувати своє дихання. До дороги першим йшов кінцем. Він різко спинився, вражено розвернувшись праворуч і ліворуч, але не помітив знаку джипу. Хекаючи та лаючись, Блек приєднався до нього. «Де він?» – видохнув. «Скож лежить десь в кучах», – відказав Алекс. Чоловіки поглянули на чагарники. Це було єдине і найщевидніше місце, куди можна сховатись – на голому кам'яному схилі. «Так ось він!» Закричав Ед і гукнув, підвищивши голос. «Джипо, ви хоч звідти, ми знаємо, що ти там!» Італійць здригнувся, ще почути плеків голосу, але ще дужче втиснувся в піщаний ґрунт. Він затамував подих і чекав. Ед повернувся до Кіцуна. «Треба знайти того гівнюка, ти заходь згори, а я звідти!» Блек зайшов у чагарники, але, просунувшись тільки на 10 ярдів, спинився, усвідомивши, скільки часу і зусиль потрібно, аби прочесати цю ділянку. Якщо йому не пощастить настільки, що він просто наступить на джипо, він зможе ніколи не знайде італійця. Кітсон, рухаючись скрізь щільне перепледення кущів, також усвідомив складність цього завдання і спинився. Чоловіки призирнулись, стоячи у морі гостих зелених чагарників. Джипо, голос блека, тремті від люті, це твій останній шанс. Якщо ти не вийдеш, я поб'ю тебе так, що рідна матір не впізнає. Ану, виходь! Почувши гнив и витчий голос, Эдан, Чипо, завмер. він сбагнув. Якщо його вистачить сили волі не зрушити з місця, у нього з'явиться непоганий шанс утекти. Блек без особливої надії знову рушив вперед. Джей почув, як переслідувач пробирається крища гарники, але його кроки тепер віддалялися. Він чув кроки кільцона, але юнак також рухався в інший бік. Джей почекав, затамувавши подих. Його серцебиття тим часом повернулося до нормального ритму. Кілька хвилин шевесть троху убог чоловіків почав танути вдалині. Італійці вирішив, що саме час зробити свій хід, якщо вони мали намір прочесати всю ділянку, для нього було б безпечніше змінити місце розташування. Джери посунувся, плазуючи піщаним ґрунтом. Маневруючи поміж густими чагарниками, він мав, аби не зачепити верхівки, що утворювало захисний кран над його тілом. Повс уже 30 чи 40 ярдів і практично розслабився насолоджуючись безпекою, коли раптом побачив змію. Сам, він саме виставив перед правицю, норивши пальцями у, у землю, щоб вистопнутися і, коли підняв голову, завважив гадюку та лежала згорнувшись. Її пласкаром бічна голівка була всього за кілька дюймів від його руки. Джипу повтягнув повітря і зашипів від жаху. Його тіло ніби паралізувало він не начиск кам'янів від страху схололо в жилах кров, а серце гупало так, що чоловік мало не задихався. Змія також не рухалась. Минуло кілька секунд агонії. видихнувши скрізь тиснені зуби, Джипо забрав руку. Тій ж миті гадюка напала. Джипо відчув різкий біль у долоні, і з дихим жахітним криком він скочив на ноги і незграбно, мов наосліп, помчав крізь чагарники. Блека кітсон завершило оглядати один кінець ділянки і саме розвернулися, щоб прочесати інший. Від крику Джипа боє спинились. І заклякли. А тоді вони побачили, як джип бежить, розмахуючи руками. Від його криків, у них схололи кров. Придурок з божеволі вигукнув Блек і кинувся бігти за Джипо крізь чагарники. Кітсун за ним. Охоплений панікою, Джипо вибіг із чагарників, сягнув крутого краю схилу і впав. Він безпорадно покотився вниз, діймаючи куряву із камінців. Випередивши Реда, Алекс наздогнав Італійця першим. Він упав на коліна біля Джипа, який відпочивав, притулившись до каменя. Джипо, видухнув кіцу, ну все добре, я не дозволю йому доторкнутися до тебе. Що трапилось?» Юнака вразило те, як подмініло обличчя Джіпо. Очі Італійці скидались на дірки в посірілому просторатлі. «Змія» ледь міг видихнути Джіпо потикаючись під бік Блек, рване дихання роздирало йому горло. Ти боязливий щур, перервав він. Я тебе вб'ю. За це. Він надумав купнути розпластене ціло джипа, але Кітсон заблокував оддар рукою. Годі вже відрізав Кітсон. ти не бачиш, що з ним щось не так. Змія з Джипо, намагаючись підняти паралізовану правицю і показати їй Кіцону. Юнак нахилився вперед і побачив, як почервоніла і напрягла долоня Джипо. Алекс доторкнувся до неї. Джипо так закричав від болю, що у Кіцу на волосі стало дибки. Що трапилось? запитав він, сідаючи на почутки біля Джипу. Змія видихнув витліється, я підповз просто до неї. Кіцон побачив два проколи на запалені «Успокойся, Джіпо», – сказав він. «Я все владнаю, не бійся, відвези мене в лікарню, просто рухав коротун. Я не хочу померти, так як і мій братик». Юнак витягнув носову хустіну, скрутив її в жгут, а тоді зав'язав навколо зап'ястя Джіпо. «Хочеш сказати, що його вкусила змія?» – запитав Блек, схопивши кіцю на плече. «Тоді ж як ми відчинимо той бісів броньовик?» Ригнувши плечем, струсив його руку. Тоді витягнув з кишені склонний ножик і відкрив одне з лез. «Буде боляче джипу», – сказав він, схопивши італійця за зап'ястя. Але це допоможе. Хлопець втрумив вістрі, нажав гарячу набряклу ладоню джипу і зробив надріз. Італієць! Він ударив кіцо налівою рукою, намагаючись звільнитися. Надріз, зроблений Алексом, почав кривавити. Не розтискаючи хватки, кіцо спробував вичавити зміїну троту. Юнука хвилювала блідність жіпоту і виглядав так, наче вже був однією ногою в могилі. Алекс шепотів Джипо. Ти, мій друг, я не хотів з того всього говорити. Відвези мене до лікарні. Відвезу покося. Шаню Кітсон, тугіше зав'язавши хустку навколо зап'ястя на джипу. Він підвився, я при жану «Що ти робиш?» – знавіснів Блек. «Візьму машину і відвезу джипу до лікарні», – відповів хлопець. «Поглянь на нього, йому дуже погано». Він розвернувся і поліз угору до дороги. Кітсон, лють у голосі Блека, змусила Олекса зупинитись і розвернутися. «Гого тобі?» Повертайся за кричевет. ти зовсім клепку втратив. Поглянь туди. Він вказав на літак, що повільно кружляв над горами. Витягнеш машину з укриття і її помітять. Скільки часу знадобиться, щоб сюди приперлись і все почали винюхувати копи. Яка різниця гнівно відказав казарківця? Ми маємо відвезти його до лікарні, іначе він помре. Ти що, сам цього не розумієш?» «Ти не виведеш машини з укриття!» – прокрипів Блек. «До лікарні 30 миль», – заперечував екс. «Ти хочеш, щоб я його на руках ніс?» «Та мені начхати!» – вет. «Ти не виведеш машину на дорогу за білого дня!» Йому доведеться покластися на долю. «Іди до дітька!» – хлопець розвернувся і знову поліз кидом до дороги. Іцуне. погроза в голосі Блека знову змусила юнака зупинитись і озернутися. Ет витягнув пістолет і спрямував на хлопця. «Повертайся сюди!» – крикнув Блек. «Він помирає!» – відказав кітсу. «Невже ти не бачиш?» «Повертайся сюди!» – прогорчав Ед. «Ти не візьмеш машини!» «Повертайся сюди і швидко!» «Я не повторю тому селюкля!» Відчуваючи, як гучно забилося його серце, Кіттон повільно спустився зі схилу. «Ось воно», – подумав він, – «тут я й подала я цього опухівка. Головне – стежити за його правицею. Зараз ми поставимо всі крапки над «і», я не дам Джейпо померти. «Ми мусимо щось зробити для нього», – сказав юнак, наближаючись до Блека. «Не можна стояти і дивитись, як він помирає, ми маємо доправити його в лікарню». «Поглянь на нього, вигукнув окновет, до часу, коли ти піднімешся туди і виведеш машину, спустиш її назад, повантажеш джіпа і відвездаш до лікарні, він уже помре. Ми мусимо щось зробити до нього», – повторив кіцом, не дивлячись на «блика». Напруживши м'ясо, він пройшов Повз суперника і краєм ока Побачив, що Ето опустив пістолет Алекс різко розвернувся І ударив Блека кулаком Поза п'ястю Пістолет вискочив з едової руки І упав у чагарники Блек відскочив назад і став напроти Кітсона Настала пауза, чоловіки перезирнулися, І ето вишкірився Добре, придурку, тихо сказав він Ти сам напросився Мені завжди хотілося показати тобі, де раки зимують Тепер ти побачиш. Чи що таке справжня бійка. Стиснувши долоні в кулаки, Алекс чекав. Його очі примружились. Трішки повернувшись, Блек рушив вперед. Він притиснув підборіддя до шеї та опустив руки. Кіцон ударив лівою, але Блек повів головою, тому удар хлопця просвистів у нього над бухом. Ед пірнув під правицею Алекса і сам зацідив його правою рукою під ребра. Від цього удару Кіцон, важко дихаючи, відступився. Ед Блек продовжив наступати, але тоді Китсон ударив його по голові правою рукою і лівою, від чого Ед похитнувся. Чоловіки розійшлися, але ж відразу почали зближуватись, ухиляючись від важких ударів і приймаючи легші. Вони то сходились, то розходились, обидва обачені і пильні. Кіцуну здалося, що Блек відкрився, тому він важко вдарив лівицею, проте ет відхилився, і Алексова рука лише ковзнула його плечем. Вишкіривши зуби, ет розмахнувся правицей од добряче вдарив Кіцуна під серце. Удар був сильний, тож Кіцун упав на коліна. Не припиняючи сміхатись, Блек рушив вперед і вдарив юнака по шиї. Алекс упав до лівиць, у голові в нього запаморочилось. Блек відступив. Кітсону вдалося стати навкарачки. Похитуючи головою, він побачив, що Блек знову йде в атаку, а тому вдариведа по колідах, обхопивши його ноги. Падаючи, Блек гупнув Кітсона по боківці. Чоловіки борюкались по землі. Досі непівпритомний Кітсон спробував схопити Блека за горло, але той ударив хлопця в голову, а тоді відкотився в бік і підвівся. Кіцон змусив себе піднятись. Він трохи спізнився, піднімаючи для захисту руку, тому вирішив удар Блекової правиці по вилиці. Від такого удару в нього підкосились ноги. Пірнаючи вперед, юнак схопив Блека за руку. Чоловіки довго боролися в такому положенні. Ед пробував вирватися з залишової хватки, а Кіцон гарячково намагався тримати його, доки в нього не просвітліє в голові. Зрештою, Блек Вирвався і замахнувся, намагаючись завдати Кіцону страшного удару лівої, але юнаку вдалося відшилитись. Алекс зацідив правиця до під ребра і побачив, як обличчя суперника викривалося від болю. Під бадьоряний Кіцон пішов у наступ, б'ючи Блека по голові і правої лівою. Ривучий бормочучий Ед відступав. Боковий удар зліва зацідив йому просто в голову. Чоловік підняв руку вгору, а Кітсон тим часом гупнув його правицею в живіт. Важко дихаючи, Блек відсахнувся. Вирішивши йти до кінця, юнак нерозважливо кинувся вперед. Від замахнувся для удару, але на мить пізніше, ніж потрібно. І Блек вже встиг викинути праву руку вперед. Кітсон відчув біль шелепи, але тоді щось біле й гаряче вибухнуло в його в голові. Падаючи, він збагнув, що нарвався на особливий удар Блека, але вже не міг нічого вдіяти. Хлопець упав до лілиць, дряпаючи обличчя обгостри каміння і, застогнавши від боля, привернувся, підставляючи порізне обличчя по очому сонцю. Кілька хвилин він так і лежав оглушений, а тоді зробив зусилля і підняв голову. Блек схилився на джипу і пильно розглядає його згори. Ідсон похитав головою, а тоді непевно підвівся – Заточуючись, він підійшов до Еда. Той з суворим літом обличчям озирнувся через плече. Він мертвий, холодно байдуже, повідомив Блек. Цей гівнюк навіть наприкінці зробив нам таке паскудство. Алекс став навколішки біля джипа і обхопив долонями його вуголуго руку. Італієць видавався розслабленим, його рот був привідкритим, а маленькі очі непорушно дивились блакитне небо. Незважаючи на Биль, що пронизав усе його побите тіло, Кітсон подумав, якщо Джипо помер, то чи можна сподіватись відчинити панцерник? Куш на мільйон доларів тільки міраж. Ага, весь світ в кишені. Цього разу Морган точно витягнув погану карту. Оближ його сказав, він мертвий. Ми ніяк не зможемо йому допомогти. Юнак промовчав. Він втримав Джипа за руку, не відриваючи погляду від мертвця незавши плечима БЛЕК в довгий гору до місця сховку броньовика. Розділ 11. Глава 1. Завершення Двоє чоловіків спустилися доріжкою до озера і підійшли до Фреда Бредфорта, який сам читав ранкову газету. Він щойно поснідав і відправивши дружиною сина до озера, насолоджувався відпочинком. Тепер Фред дивився на чоловіків, що наближались до нього і намагався збагнути, хто вони такі. Один із чоловіків був браний у форму майора армії, а інший – у дешевий звичайний костюм. Його макітру прикрашав м'який капелюх із пласкими наголовками і загнутими крисами. Майор був невисоким блявим чоловіком із типовими військовими вусами і засмаглим худим обличчям. Погляд його блакитних очей був суворим і прямим. Його супутник, високий, кремезний, з червоним побитими вітрами, обличчями, жорсткими рисами видавався Бредфорту офіцером поліції, вбраному у штатському містере Бредфорд, запитав майор, зупинившись навпроти відпочивальника. Саме так, підтвердив Бредфорд, підводячися, що вам потрібно? Фред Бредфорд молодший, уточнив майор Бредфорд. Здивовано зеркнув на нього. Ні, це мій син. Він нервово сплав газету і кинув її на стілець. А що ви від нього хочете? Я майор Делані із контррозвідки армії. Мов майор і махнув рукою в бік компаньйона. А це лейтенант Купер із міської поліції. Бредфорд тривожно поглянув на чоловіків. Радий познайомитись з вами, джентльмени. Він замовка а тоді продовжив. «Ви ж по мого мальчика прийшли, правда? А де він?» – запитав Купер. «Він на озері з матерію відповів Бредфорд. А що взагалі сталося?» «Ми б хотіли поговорити з ним, містер Бредфорд», – сказав Делані. «Вам немає через що хвилюватися». І шмиті на стежині появився Фред Бредфорд-молодший, який йшов пронизливо ній він припинив свій коли побачив двох незнайомців. Тепер хлопчик наближався значно повільніше, пильно придивляючись. А ось і він сказав Бредфорд, а тоді повернувся до сина. Агов, молодший, йди сюди, де мама? Клеїть дурня біля озера, зневажливо повідомив малий. Ти Фред Бредфорд молодший, запитав Бделані. Саме так відповів хлопчик, підвівши погляд на чоловіків. Це написав ти запитав Делані, дістаючись з кишені конверт і витягуючи з нього аркуш паперу. Бредфорд упізнав на патерці недбалий почерк сина. Саме так, повторив малий. Він сів на впочепки, зняв старий солом'яний капелюх і почав наповнювати його травою. Бредфорд тупо перепитав Мій син напитав вам. Він написав до штаб квартири поліції, відказав Делані. У листі він стверджує, що знає, де є вкрадений броньовик. Ретфорд вражено зеркнув на сина. «Молодший, що ти нароби? Ти знаєш, що тобі невідомо. Де він?» Хлопчик зневажливо неважного з підлоба на батька, а тоді продовжив наповнювати капелюх травою. Коли він закінчив, то нахилився вперед, встав голову, в капелюх і підвівся. «Доводиться робити саме так, мов хлопець, не можу між іншим, бо тоді трава не випадає, а моя голова так не перегрівається». Це мій власний винахід. Дели я і Купер перезернувся, і майор м'яко запитав. Де я, пан Царник, синку? Хлопці і скрестив ноги, а тоді підправив капелюх, міцніше натягнувши його на голову. Я знаю, де він. У ручістого голоси він. Ну, це добре, відповів. Делані з волі стримуючи нетерпіння. То де ж він? «А як щодо винагороди?» – запитав хлопчик, різко глянувши в гору. Очі його фокусувались на обличчі майора. «Слухай, молодший», – втрутився Бредфорд, – «підніючи від збентеження, ти ж знаєш, що тобі невідомо, де я той броньовик. Ти вкочив серйозну халепу, якщо марнуватимеш час у цих двох джентльменів. Я точно знаю, де він», – спокійно відповів Малий. «Але я не скажу цього, доки не отримає винагороди». Ну ж, бо синку сказав Делані вже суворішим голосом. «Якщо ти щось знаєш, викладай. Твій тато має рацію. Ти вскочиш у серйозну халепу, коли марнуватимеш наш час». «Броневик сховано в ругоні, відповів хлопчик. Ну, но. сказав Бретфорд. «Ми це вже обговорювали, ти не гірше за мене знаєш». Хвилинку містера Бретфонда втрутився Делені. Якщо ви не проти, розмовлятиму я. Він повернувся до малого. Чому ти синку гадаєш, що броньовик сховано в фургоні? Бо я його бачив, відповів хлопчик. До дна трейлера вони прикріпили дві сталеві балки, щоб фургон не провалився. Вони? Про кого ти говориш? Та про тих двох типів, які вкрали броньовик, звісно ж. Деленій Купер призернулося. Майора трохи схвилювали слова малого: "Ти справді бачив панцерник?" Хлопчик кивнув, а тоді насупився вперед і зняв капелюх. «Прохолодна тільки спочатку серйозно подумав він, але трава трохи прогрівається. «Де ти бачив панцерник?» – запитав Делані нерівним роздратованим голосом. Малий продовжував виривати жменькі трави і складати їх у капелюх. «Ти її чувши?» – сказав гарик на майор. «А що саме?» – запитав хлопчик, спинившись на мить і підвівши на нього погляд. «Я запитав, де панцерник?» – сказав Делані. «Предфорд молодший підклав ще трави до капелюха». «Батько каже, що поліція ніколи не дасть мені винагороди», заявив він. «Батько каже, що ви залишите її собі». Бредфорд сконфужено зачовгав. «Я такого не казав», розгнівано буркнув він. «Тоді має бути соромно, що ти кажеш такі речі». Хлопчик зеркнув на нього, а тоді засвистів і видав звук, схожий на розрив полотна. От брехун, заявив він, ти ж говорив, що коли скажеш їм, що бронєвік сховано в трейлері, вони подумають, що ти його і вкрав. Ти ж казав, що всі копи злодюги. Кілька секунд хлопчик пильно розглядав майора. Чесно? Майор кивнув чесно. Ви не віддасте нагороду моєму батькові. Віддасте її мені, я віддам її тобі. П'ять тисяч? Саме так. Кілька секунд хлопчиком нірковив почути, поки троє чоловіків не відривали від нього погляду. Бездурні, перепитав малий, дивлячись на майора. Якщо я розповім, ви віддасте нагороду мені, майор Майор кивнув і, широко всміхаючись, без дурні синку. Коли військові дають слово, вони його дотримують. Хлопчик знову замислився, а тоді мовив гаразд, я вам розповім. Їх четверо троє чоловіків і дівчина. Двоє чоловіків цілий день лишаються в фургоні, а виходять тільки на ніч. Я бачив, як вони йшли до хишки, коли й темніло. Я переписав номер їхньої машини. Вони сказали, що їдуть до Озарастех, але збрехали. Вони виїхали на автостраду, і так до Озарастех не доїдеш. Фургон білий з синім дахом. Він витягнув з кишені, пом'ятий блокнот і відірвав аркушик. Ось номер. Але звідки ти знаєш, що бронівик у фургоні? Спитав Делані, обережно вкладаючи аркуш паперу в гаманець. Я бачив його, коли двоє чоловіків поверталися вдосвіта до фронта, відповів хлопчик. Я спеціально рано прокидався, щоб спостерігати, але звідки ти знаєш, що то саме той броньовик? Хлопчик терпляче подивився на майора. Я прочитав опис у газетах. Це був саме броньовик, коли вони поїхали. Вчора о півдні я бачив, як вони виїжджали, до озера Стех а попрямували в гори. Ми витратили багато часу, насупився Делані. Чому ти не змусив батька зателефонати нам? Я просив його, але він мені не дозволив. І сам цього не зробив, тому я й написав, відповів Малий. Він каже, що всі копи злодюги. Делані Купер суворо поглянула на Бредфорта. Я лише жартував, почервонівши, про шепотів Бредфорд-старший, але я насправді так не вважаю». А можеш надати точні описи цих людей, сказав Делані, повернувшись до хлопчика. Звісно, відповів той і переховав прикмети риси Кіцу на джині Джипота Купер занотував опис в блокнот. Усе добре, сказав джі Делані, ти виконав чудову роботу. Я обов'язково рекомендуватиму тебе на нагороди, якщо пантерник знайдуть. Ви точно його знайдете, сказав хлопчик, а тоді зняв капелюха і знову витрусив з нього траву. З цією ідеєю щось не так. Голова все одно нагрівається надто швидко. Купер усміхнувся. Спробуй покласти туди кригу, так точно холодиш. Малий скривився. Це тупа ідея, сказав він, крига ж розтане, Делані поплескав хлопчика по плечу. Я підкажу тобі, як одна та проблема. Відріж верхню частину каплюха, туди і заходитиме повітря. Окрім того, започаткуєш нову методу. Хлопчик поміркував, а тоді кивнув. «А це доволі розумно», – сказав він. «Я спробую. На цьому можна заробити трохи грошей. Коли чоловіки повертались до машини, Делені сказав, попрямували вгори. Там ми точно ще не шукали» а вони дійсно можуть ховатися в тих місцях. Ні, не можуть, заперечив Купер. якби я думав, що вони можуть дістатись туди, то перевірив би раніше. Але ніхто туди не проїде, дорогу зруйновано, тим шляхом бронєвика не піднімеш. І їм могло пощастити, мов в Делені більше немає де дивитись, я перевірю. Купер сів у машину і завів двигун. Ти справді рекомендуватимеш малого на винагороду, запитав він. Делані вмастився біля Купера із замріяним виразом – Обличчя майор відповів, що десятирічний пасан робитиме з п'ятьма тисячами баксів. Їх за стає батько. Він зіркнув на Купера, широко всміхнувшись. Ми ж знаємо, хто отримає винагороду. Зазначено, що гроші дадуть тому, хто знайде панцерник. Підозрюю, його знайдемо саме ми, тож винагорода наша. Купер зітхнув. А я вже почав хвилюватись, почувши твою розмову з Лобфійськом. Делані кивнув. Я знаю, як поводитись з дітьми. Ними потрібно бути біса щирими, інакше вони не довірятимуть тобі. «А я завжди був дуже щирою людиною», – розсміявся він. Глава друга. Завершення. Трохи по десятій Китсон повернувся до табору. На плечі в нього лежала лопата джипа. Просякнута потім сорочка прилипла до тіла. Джині не сиділа на скелі в тіні дерева, її обличчя було блідим, а очі наповнилось непролитими слізьми. Блек витягнув броньовик із фургона, притулившись до дверей, він приклав вухо до замка і повільно і обережно крутив цифроплат правою рукою, постійно прислухаючись. Алекс поклав лопату, а тоді підійшов до джині. Він сів біля її ніг і трентливими руками запалив цигарку. Дівчина поклала долоню йому на плечі. «Яка страшна ми смерть», – сказав юнак вкриваючи її домі своєю. Я не міг нічим допомогти. Він помер, коли я бився з тим шуром. Але в мене все одно не було жодночасно доставити його до лікарні вчасно. Не говори про це, Алекс. І поховали ми його як собаку. Він був дуже хорошою людиною Джині. Я мав його послухати. Джейпо не хотів братися за цю справу і намагався вмовити відступитися і мене. Я мусив прислухатися до нього. Так, він казав, що... З цієї справи не вийде нічого доброго, і мав слухність. Обермаємося, мій з джині, ти і я. Щойно стемніє і йтимо звідси. Так, мовила джині, я в усьому винна. Ніколи не пробачу собі, що розпочало це все. Коли ти пішовкувати його, я сиділа тут і думала. Тепер розумій, якою жахливою я була і наскільки помилялась. Навіть якщо ми зараз відчинимо панцерник, я не торкнувся до цих грошей, якою ж дурною я була. Тобто ти хочеш сказати, що поїдеш зі мною? перепитав Кіц, не дивлячись на неї. Ми можемо розпочати нове життя, Джині. Ти вийдеш за мене заміж, якщо ти цього хочеш, відповіла вона. Але насправді ти не віриш, що нам вдасться вийти сухим з води, правда ж? Рано чи пізно вони знайдуть нас? Юнак запалив цигарку. «І викинув її. Нам може пощастить. Принаймні спробувати варто. Візьмемо губ'ю, який поїдемо до кордону з Мексикою. У них вже немає наших описів. Щойно дістанемось до Мексики?» «Раптом Блек закричав. Аго, не йди сюди. Чим ти взагалі займаєшся? Іди сюди і допоможи мені!» Кіцуне і Джині призернулися, Алекс підвівся і підійшов до бронюка. «Уміш працювати з автогеном?» – запитав Блек. Його обличчя було напруженим. «А очі дикими?» «Ні. Ну тоді саме час навчитися. Треба ж якось поколити дірку в цій бісовій коробці. Давай, допоможи мені з балонами». «Ні», – спокійно відказав юнак. «Ед зеркнув на нього. Що ти маєш на увазі? Нам же треба відчинити цей панцерник, хіба ні?» «Мені, – ні», – відказав Алекс. «З мене годі, Я взагалі не мав братися за цю справу. Відчиняй його сам усі гроші твої, якщо зможеш до них дістатися. А я йду». Ед повільно глибоко вдихнув, послухай гівніку, сам я не впораюсь. Допоможи мені з балонами, трепи припини базікати. Щойно стемніє, повідомив кітсу, ми з жені поїдемо. Вирішуй сам, що тобі робити, але ми їдемо геть. О, Вон, оно що, гаркнув Блек. ви двоє, хто б мог подумати. Отже, це тобі вдалося, селючку, і ти відмовляєшся від мільйона доларів, божевільний. Ми вчинимо саме так, спокійно мови, «Тоді вам доведеться довгенько бігати», – з глумом зауважив Блек. «Ми забираємо Бьюїк. «То ось, що ви надумали. Бьюїк потрібен мені, а я, я не готовий їхати». Він ударив по боці З першого відкриється й чортів сейф. Хай навіть то буде останньою справою в моєму житті. Ні ти, бо я його зламав, пони, твоя шльондра, не зупините мене. Якщо хочеш пити, то забирайся, але ви підете на своїх двох. Машини ви не заберете». В краєм ока, Блек побачив, що Джині зненацька підвелася і почала рухатись до них. Він збагнув, що опинився в ситуації, коли двоє проти одного, до того, що у Джині, мабуть, був пістолет. Кітсон спокійно продовжив своє. Ми їдемо сьогодні ввечері і їдемо машиною. Можеш дістатися з нами до автостради, але далі дбай про себе. Чини, як вважаєш за потрібне. Блек завагався, а тоді поглянув на Джинні, яка тепер стояла нерухомо, сховавши праву руку. Якщо він зараз вчинить правильно, ця парочка вб'є його, подумав ед. Знизавши плечима, він сказав Кіцуну: Ну, гаразд, якщо ти так наполягаєш, але до темряви ми попрацюємо над панцерником. А ще, а це ще 12 годин, і нам може пощастити. Ти ж не сидітимеш вести час без діла, правда? Давай, допоможи мені з балонами. Здивований такою раптовою поступкою, Кітсон завагався. Гаразд, але це нічого тобі не дасть. Ти не пропалиш ньому дірки, навіть якщо працюватимеш 20 років. Побачимо, ледь зеркало на Джині. Вона досі стежила за ним, але вже розслабилась. Ти забагато базікаєш іш, селючий. Іди сюди, і допоможи мені. Коли Кітсон проминав Блека, йдучи до фургона, Летт витягнув свій пістолет і тицнюв його Алексу під ребра. «Кинь зброю!» – закричав він до Джинні. «Іначе я продірявлю твого хлопця!» Джинні відкинула пістолет, якого тримала в руці зброя гепнула страву. Блек позадкував, тримаючи на прицілі обух. «Відійди від нього!» – гаркнув він. Джинні підійшла до Кітсона. Блеко обійшов їх, підняв пістолет Джинні і кинув його в озеро. А тепер ви двоє. «Слухайте мене», – сказав Ед, – «ми відчинимо броньовик. Не тіште себе надією, що я не впорай з вами в бойму. Ніхто і кроку не ступить звідси, доки ми не відкриємо панцерника і не витягнемо грошей. Якщо їх не хочете ви, то я хочу ще й як. І заберу все. Він махнув пістолетом на Кіцуна. Іди і витягне балони». Знизавши плечі, Алекс підійшов до фургона. Блек рушив за ним. «Я не можу це зробити самостійно», – сказав юнак. «Їх ставили ми з джипо, і я знаю, скільки вони важать. Візьмись краще за інший кінець». Блек виширився і сховав пістолет в кобору. «Тільки давай без всяких коників сидячку з він, я можу будь-якої миті порішити себе». Алекс простягнув руку і витягнув балони з кронштейна. Блек поклав свій край на плече. Чоловіки повільно позадкувались фургона. Коли Кіцон вийшов з трейлера, то раптом відпустив свій кінець балона. Несподіваний поштовх при падінні балона вивів Блека з рівноваги. Сненацька юнак стрибив перед правим кулаком. Він зацідив Блекою в шию, від чого едро розпластався. Лаючись, Блек потягнувся до пістолета, але 13 стовнів кіцунових м'язів і кісток міцно його придавили. Кілька секунд чоловіки билися, наче звірі, а тоді Блек заїхав коліном Кіценою в груди і відкинув його. Еп встигнув витягнути зброю, проте юнак схопив його з зап'ястя, вночас вдаривши лівницей в обличчя. Еп застогнав і випустив піц... пістолет. Кіцон підвівся і наставив на Блека пістолет ще до того, як Еп встиг окликати від удару. Блек сів. Кров стікала його обличчям, сподряпаний під оком, губи викрили жорсткому вищері. Я б тебе покараю за це я різко, мовив він. Ти більше нікого не покараєш. Цей час вже в минулому, важко віддихаючи, відповів Алекс. Так, нараз несподіваний без попередження прову на гурки та авіамотора і свист вітру. Маленький військовий літак провів і них над горами. Струмінь повітря пригнув траву, літак круто нахилився і прилетів через долину. Плек підвівся, витричаючись на літак. Вони побачили нас, видихнув він, не могли не побачити. Скоро вони будуть тут». Усі троє заклякли, спостерігаючи, як зробивши ще одне коло, літак попрямував до них. В укриття заволав блекий гарячково пункт до лісу. Двоє інших таку ж кинулись на втеки, але літак вже наздогнав їх. Апарат із гурку та лисвистом вітер промочав над ними на висоті ста футів. Кіт. На джині побачили двох чоловіків, що з відкритої кабіни витріщалися просто на них. А тоді літак розвернувся і полетів геть. Хлопець з дівчиною злякано призернулись, Блек заволав, біжить в укриття дурні ні нести там, і, зважаючи на нього, але б Вони побачили нас і скоро будуть тут сині. Так, я ж казала, що нас-нас зоженуть. Нас швидко підійшов до дороги, перетнув і зігнувся і поглянув понад травянистим бордюром на довгий зігзак дороги, що вела він побачив, як на відстані десяти миль швидко мчать три машини, лишаючи по собі хмари пилу на вигинах дороги. Вони вже близько. Лаючись, Блек вийшов з лісу. Ти бачив їх? Так, судячи з її швидкості, вони будуть тут за десять хвилин. У нас ще є шанс, тим голосом, мов, ет, беріть б'юєк. Якщо ми опинимось по той бик вершини, то ще матимемо надію». «За милю дорога зникає», – відказав Кітсон. «Можемо спробувати його. горла». Лек підбіг до фургона і повернувся з автоматичною винтівкою. «Вони не візьмуть мене живим, блискаючим очіцями, мовів він. Камера смертників не для мене». Кітсон відчинив б'юйка і джині сіла біля нього. Алекс відчував, як дівчина тремтить і поплескав по коліну. Розслабся, сказав юнак, – «у нас досі є шанс». Коли Блек обостився біля Джині, юнак відпустив гальмо і вивів б'юк по траві на дорогу. Усі троє озернулись на панцерник, що сховався під деревами. Ті покидьки казали, що це найбільший захищений броньовик в світі, рикнув Блек. І вони не блефували. Стрибаючи і хитаючись, машина поїхала дорогою. Блек визернув з вікна, щоб востаннє глянути на броньовик. Там понад мільйон доларів по дому фіну «Все моє майбутнє ціле життя зійшлось на ньому». Не відриваючи погляд від дороги, кітсон зосереджено вів машину, ковзаючи на поворотах. Вони стягнули першого крутого повороту, водій сповірнився, щоб здолати його, але не зміг. Йому довелося спинитись і позадкувати, вислухуючи Блекові прокляття. Коли вони знову почали підніматися, літак наче турботував, віщавка щавка угорі, Якби я тільки мог підстрелити того покидька, проривів Блек, витричаючись на лік так, що писав над ними кола. У далині почалось пронизло виття поліційної сирени. Джині затремтіла, стискаючи долоні в кулаки. Кіцину складно було втримати машину на дорозі, вкриті ямами та камінцями, що насипались у гри під час бурі. Ліворуч у висі, височий гірський схил, прямо наче гранітна стіна. Праворучна над зяяла прірва. Далі ми не поїдемо, сповільнюючись, оголосив Кіцу. Десь туди і закінчується дорога. За новим вірожем Алекс різко спинив машину. Камнепад заблокував дорогу. Спробував їхати завали на бюїку не було. Тримаючи в руках гвинтівку, Блек виріс із машини. Незважаючи на інших двох, він побіг вперед і поліз на завал. Кітсон зупинився і глянув угору. Високо над ними здіймали засніжена вочинами гори. На мить він замагався, а тоді, схопивши дівчину за руку, взяв на гору. Ми підемо туди, Джині, сказав він, може, нам вдасться сховатись тут? Якщо застрянемо туди з Блеком, то нас точно спіймають. Дівчина здригнулась, кинула погляд на прямовисну стіну. Я не видержусь туди, йди сам, Олексе. Юнак відштовхнув дівчину вперед. Ми підемо разом, сказав він, почав лізти на схелю. Пільші сто ярдів були доволі. Легкими тож, Дженній йшла за ним. Раз-пораз Кітсон зупинявся, простягав руку і підтягував її до себе. Тепер виття сирен значно наблизилось. Лісти стало важче і вони почали рухатися значно помальше. Обоє почувалися дуже незахищеним, келях, на шкелях але халена 50 футів вище, Бо вони скелястий масив, за яким вони могли сховатися. Інак підштовхував Джині лізти швидше. Якось у паніці дівчина підслизнулася, але кіцом схопив її, не даючи зупинитись, потягнув вище під і вперед. Нарешті вони сягнули скелястого масиву і почули, як машини під'їхали до місця їхньої зупинки. Внизу вони лежали плечо-плічі, важко дихаючи, дивились вниз. Навесна скеля приховувала від них нижню частину дороги, але проворуч Кіцин помітив блика, який гарячково мчав вперед, розсікаючи долонями повітря. Чоловік час від часу зарався назад. Раптом яд зник за поворотом. Кіцин поглянув в гору, плануючи наступні дії. Високого горі, на віддалі від дороги розташовувався широкий виступ, огороджений чагарниками. Кітцом вирішив, якщо їм вдасться дістатись туди, то можна буде переховатися, доки поліція не набридне їх шукати. Він торкнувся до руки Джинні, готова піднятися ще. Вона кинула так, звісно. Юнак усміхнувся до неї. Їхні обличчя були близько, що у дівчина торкалась його губами. Вибачали, як сети я в усьому винна. У мене був вибір, відказав юнак, просто справа не вигоріла. Знизу почули збуджені чоловічі голоси. Вони знайшли й б'ю, як прошепотів кіцу. Ну ж бо ходімо. І хлопець з дівчиною почали підійматись. Для Джині скалолазання було нічним жахіттям, і вона б ніколи не підійшла так далеко без кіцуна, який перетягував її через кожні важкі ділянки. Коли вони вже наблизились до виступу, дівчина враз спинилася. Дженні стояла на чагарнику, схопившись руками за хостерість в красть скелі. Вона притиснулася до гірського схиву і заплющила очі. «Іди далі сам, – Алекса видихнула вона, – я більше не можу, оближуй мене, мені просто втене до знаки». Китсон поглянув вгору. До виступу лишалось тільки кілька футів. А тоді він перевів погляд на Джині, яка була просто під ним, і побачив величезну прірву, що спускалась в долину. У юнака запоморчилось в голові. Він заплющив очі, вчепившись ще чагарник і відчув, як піт виступає на його обличчі. Піднявши очі, Джині, побачила, як він висить просто над нею, і подумала, що хлопець ось ось упаде, Алексе, усе гаразд, видихнув він, просто в голові запаморочилось. Не дивися вниз, Джині, почекай секунду. На цьому скилі вони скидались на двох мух, які прилипли до стін. Нарешті Алекс дуже обережно заворушився знову. Він знайшов кращу опору для ніха, тоді простягнув руку Джині. Дай руку, сказав він. Ходімо, не бійся, я тебе не відпущу. Ні, Алексе, ти ніколи не витягнеш мене туди, я впаду. Дай руку. Ох, Алексе, мені страшно, я впаду, я більше не можу. Юнак встиг схопитись за руку саме таємиті, коли дівчина Відпустила скелю, за яку трималася. Вітер відніс в геті і здавлений крик. Тепер Джині висіла на одній руці. Її спідниця роздувалася на вітрі, а довгі струнки ноги порушилися немов мов при ходьбі. Гідсон повиснати її вагою. «Джині, ти маєш допомогти мені, видихнув він. Я розхитаю тебе. Спробуй зачепитися ногами будь-за що, і тоді я тебе підійму». Алекс гойнув дівчину пальці, Джині гарячково шукала впору, а коли знайшли, і дівчина більше не відтясує вагою рук Алекса, тримаючи її, юнак поглянув у Усе добре, сказав він, дай мені хвилинку. Дівчина заклякла на місці. Минула довга хвилина, а тоді він мовив. Добре зараз. Юнак піднявся вище, тягнучи її за собою. Джинні ковзнула вгору до омріного виступу і безсилу впала біля Кітцина. А тоді пара почула постріл. Той звук був дуже гучним, а вона ще рознесла його довкола. Джинні заклякла і вчепилась в кінцевого зап'ястя. Постріл пролунав. Праворуч знизу. А Алекс обережно нахилився вперед і зиркнув вниз. Тепер він чітко бачив дорогу вниз, бачив Юїті, три поліцейські машини біля нього. Десять солдатів і троє офіцерів поліції обережно піднімалися дорогою за завал. На 50 ярдів далі за наступним поворотом лежав Ед. Він схоплювався за двома валунами, просунувши між ними тілку своєї гвинтівки. А ще на 50 ярдів далі, поза полем блекого зору, стояв джип і троє солдатів біля нього. Кітсон збагнув, що джип, певно, під'їхав з іншого боку гори і спільник тепер у пасці. Інак відчув полегшення, що вирішив піднятися гори, а не податись за етом. На верхньому виржі дороги лежав солдат. Кров вилася з простреленої голови. Солдати, що спускалися з гори, зупинилися біля поверота, ховаючись від блека. Їх відділяло тільки 20 футів. Майор низькорослий, білявий та енергійний, обережно визирнув за повороту і зауважив мертвого солдата і клопливо відсахнувся. Підвищивши голос, він закричав, «Ми знаємо, що ви там, виходьте з піднятими руками. Виходьте, у вас жодних шансів, виходьте». Кітсон побачив, як Блек ще більше притискається до землі. Джинні підповзла до Алекса і глянула вниз. І хоча вони були за 200 футів над солдатами, здавалося, що чоловік репотує зовсім поруч. «Ви виходите, чи нам підійти і самим вас взяти?» – прокричав майор. «Ідіть і візьміть мене покидьки!» – дико й перелякано проручав Блек. «Ідіть і візьміть мене і побачите, що отримаєте!» Майор щось сказав до офіцера поліції, той, який в відповідь. Тоді майор підійшов до солдата і заговорив до нього – вони трошки порадились. Солдат передав винтівку іншому, а тоді витягнув з кишені дрібні предмети обережного рушу вперед. Кітсон спостерігав його серце гучного бребора. Дійшовши до повороту, солдат спонівся. «Це ваш останній шанс!» – закричав майор, виходьте. Відповідь яда була образливою і непристойною. Майор закричав «Гаразд, порішіть його!» Солдат підкинув предмет високого хору. Той піднявся, ледаче повернувся і почав падати. Жені припілував обличчя до плечі Кітсона. Алекс хотів було попередити Єда, але змовк, усвідомивши, що крик видасть їхню рку. Граната впала напроти волонів, за якими знайшов прихисток Блек. Кітсом заплющив очі. Бабах! Граната вибухнула дуже гучно. Юнак почув горки каміння і свисту ламків. Він підповз повз назад і, не дивлячись вниз, обійняв Джині. Дівчина затрактіла і припала до нього. Пара немов завмерла. Раптом чоловік унизу закричав «Він тут тільки один, а де інші двоє, де дівчина? Вони не знайдуть нас. Щепот Кіцуна» розчує пальцями мід на волосся Джині. Вони ніколи не здогадаються шукати нас тут. А тоді він почув горкіт літака. Він знав, їх тут видно, як на долоні. Алекс і Джині перезернулись, дівчина притихлась до коханого, намагаючись стати настільки маленькою, наскільки це взагалі можливо. Попри страх, що холодною рукою стис серця Кіцуна, юнак дивився на наближення літака. Літак ввежено з розвитку сонця і пролетів над ними. Підвівши погляд, Кіцун побачив пів. Бачив, як Блэк ще більше притискається до землі. Джейн Гэдрі Тейс місць звіт Глава 2. Розділ 1. Один... Дійшовши до повороту, солдат спонівся. Це ваш останній шанс, закричав майор, виходьте. Відповідь Єда була образливою і непристойною. Майор закричав, гаразд, порішіть його. Солдат підкинув предмет високого вгору. Той піднявся ледаче, повернувся і почав падати. Жінні притулов обличчя до плечі Кіцсона. Алекс хотів було попередити еда, але змовк, усвідомивши, що крик видасть їхню спонку. Граната впала напроти волонів, за якими знайшов прихисток Блек. Кіцон заплющив очі. Бабах! Граната вибухнула дуже гучно.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 Вони ніколи не здогадаються шукати нас тут. А тоді він почув горкіт літака. Він знав, їх тут видно, як на долоні. Алекс і Джені перезернулись, дівчина притихлась до коханого, намагаючись стати наскільки маленькою, наскільки це взагалі можливо. Попри страх, що холодною рукою стис серце Кіцина, юнак дивився на наближення літака. Літак ввернувся за сонця і пролетів над ними. Підвівши погляд, Кіцун побачив пілота, що витріщався на нього. Пілот хитнув крилами, ніби показуючи юнаку, що помітити їх, а тоді розвернувся. Алекс уявляв, як пілот радісно у мікрофон, повідомляючи командувачам, що лишився на про свою знахідку. «Джині, послухай мене», – сказав Кіцун, і поглянув у її перелякані очі. «Бликла в рацію. Камера смертників не для мене». Але ти можеш уникнути цього. Найгірше, що тобі можуть дати, це 10 років в'язниці. І коли ще не пощастить, ти ще, ще дитина, присяжність співчуватимуть тобі. 10 років – це нічого. Коли вийдеш, зможеш почати нове життя. Просто лишайся тут і дай спустити їм тебе. А ти, запитала Джині, схопивши за руку, і цуновить руху посмуську. А я пірну вниз. Це швидкий єдиний для мене спосіб вийти звідти. У камеру смертників я не піду. Джині глибоко вдихнула, ми підемо разом, Олексій. Мені не страшно, а ось опинитись в ізоляції на 10 років страшно. Мені таке не до снаги. Давай підемо разом. Раптом пролунав голос із гучномовця. Аго, ви двоє, спускайтесь вниз. Ми знаємо, що ви там. Ми не хочемо починати стріляни, не спускайтеся. Пушайся, Джині. Ні, я серйозно. Кіцо нахилився і, притиснувши її міцно до себе, поцілував. «Пам'ятаєш, що казав Френк? Весь світ в кишені. Може таке і буває, але не в цьому світі, у якомусь іншому. Ходімо і знайдемо його». Алекс взяв Джині за руку і вони підбулися. Тоді поглянули вниз на дорогу, кудись збігалися солдати і поліціянти. Ладні, що миті кинутись в укриття. Їхніх гвинтівки було спрямовано на дві постаті на виступі – Добре, закричав юнак людям, що стояли внизу. Його голос здавався тихим і слабким. Ми йдемо. Він поглянув на Джені. Ти готова? Вона міцніше стиснула його долоню. Не відпускай мене, Алекса, мовила вона, так я готова. Люди на дорозі побачили, як пара несподівано ступила крок зі скелі і стрімголов полетіла вниз. Кінець.